Нігерія. Республіка Нігерія розташована на західному узбережжі Африки. За чисельністю населення вона переважає решту африканських країн. Площа – 923 768 квадратних кілометрів. Населення – близько 108 мільйонів чоловік. Столиця – Абуджа. Мова – англійська. Валюта – найра. Узбережжя Нігерії складається переважно з мангрових заростей. На північ лежить пояс густих тропічних лісів. Ще далі на північ ліси і савани поступово змінюються на півпустелею. Природні багатства. Найціннішими корисними копалинами Нігерії є нафта і газ. Головні експортні культури пальмова олія, використовується для виробництва мила. Какао арахіс, каучук, бавовна, олово і деревина. На посушливій півночі для внутрішнього споживання вирощують просо і сорго, розводять худобу. На більш вологому півдні основними сільськогосподарськими культурами є рис, ямс або батат і маніока – розвинутий рибний промисел. Найбільше місто Нігерії – її колишня столиця Лагос яка є також Великим Портом. Мистецтво, ремесла, література У Нігерії існують багаті традиції в галузі мистецтва, музики, літератури. Майстри королівства Бенін славились своїми чудовими бронзовими скульптурами ще 500 років тому. Традиційними ремеслами в Нігерії є також різьблення по дереву і ткацтво. Нігерійські літератори, які пишуть свої твори англійською мовою, такі як Чінуа Ачебе, завоювали світове визнання, а в 1986 році Воле Шоїнка став першим африканським письменником, який одержав Нобелівську премію в галузі літератури. Нова держава Кордони Нігерії були визначені її британськими колонізаторами на початку ХХ століття. У державі об'єднано понад 200 давніх племен і народностей. Більшість нігерійців живе в невеликих селах. Три найбільші етнічні групи Нігерії – це Хауса, що проживають на півночі, а також Ібо та Йоруба на півдні. В 1960 році Нігерія здобула незалежність від Британії. Іллюстрації Абуджа, збудована в 1979 році, стала новою столицею замість Лагоса. Розташована вона в центрі країни, над Абуджею, височіє гора Зума. Кожний з 30 штатів Нігерії очолює губернатор. Хоч Україні двічі, в 1979 та 1993 роках, проходили вибори президента, фактично з 1960 року країною керують військові. Політичні партії нині в Нігерії заборонені.